Деякий час я розмірковував, як би то якомога тактовніше відмовитися, та як назло до голови нічого мудрого не приходило. Тож я сказав так, як воно було насправді.